ل ق بایدح د منافقان والله بي زرګ چوای بهتاته رو پاتې کړړ شوي دله په غذب کې من او آببي د باني چېونه شغلتنا عموالونه او اهلونا مشکغولړو منګ پلو معلوونه او پللوال با کړه ووړای زمونږه 파را د فرربنا یی کولونه وای دی په خپل جوابانه خبره چنسته را دی پدونه کې توه څوک دی چې مالک بشيستا سودا 파را د عذاب د الله من الله د الله طرف نه شیان د چشې د آزاد د فکولو څو د چمالک بشي ذمہار بشيستا سودا 파را څه چون چرای کاوه د الله په حکمونو کې دنه بي صلی الله علیه وسلم په فرمان نه منلو کې په فرمان منلو کې ولې چون چرای کاوه څور د چ مالک وشه تاسو دا پار امین الله د الله تر طرفنا د د فکوو د عذاب دپه چ شي ان اراده به کوم زرن اراده و کې په تاسو دزر یا ایراده و کې په تاسوبانې د بلکان الله او ب معمل هنا خبره بلکې د الله پای ت سوعمل کوي خبردار بلکې تا سوکومانونه کوئ چې واپس بهنشي رسول او ممنینان په هلو هلته تلته تلله منافقان وویل چې د دشمن پخل کې ځان ووررکه چرته بران شي. خیس تکړې شو دا خبره سته سو کډونو کې او تاسو ګمانونه کول ګمانونه بعد او وی تاسو قوم هلاك شوي وملم يؤمن بالله چا چې مان را نه وړ پالا پر رسول الله یو کیننګ تیار کړی دا کافرانو لپاره او سزا اون کې رب د پاره حکومت د اسمانونو دزم کې وي بقرہ کای چا ته چواړي عذاب ور کای شاله رچو واړي او د الله په کون کې مهربان زړه چوايبه اور ستو پات کړې شوي کلاچتا <سؤال> سولار <سؤال> سے الہ مغانم غنیمتونو د خیبرتا ډیره پارا چ حاصل کئتا سوغیلار نو دیوبای سرونا پرېګ دی مونګلار نتبو کنجمه ستا ستا بيداریو کو مانا غنیمتونو د خیبرتمون نم زرسرزو یره دو نا ی ردل ار دیو ایو بدلو کلام الله چې بدلا کې فیصله د الله ځکه د الله فیصله دا وا چې د خیبر د غنیمتونو با اغه څوک حاصله چې بې شیکو په خدبی کې شکو دا د خديب والله او سره واده دا د خدب والله سره الله واده کړړ ن د الله د فيصلبد ل یريددوونه کلام بددللو او الله او دا فيصلله دلته قآان کې نشته دا په حدیث د محمد عربی کې دا نوڅوک چې قآ مننو او حديس نهمننو و دې ਸਰبس کې یوري دونه ايو بدلو كلام الله اراده لري دې چې بدلake فيصلت الله وغه قرآن کې د الله کم کمزې کې د الله دا فیصله ذکر دا قلن تتبعون ته سره تابع داری مکه زمونږه کذالکم د قشان شي په ناز پکورونه کې قولوا ل ت تبیونه چريته بدارريمه کوئ زمونګه کذا هم د قشان شڅګه چ په کوورو کناشي قال الله من قبلو لی والله پخوا پسیا قولوونه نظر دی چې وبا بلتهصودونهنا بلکته سمون سره حس کوئ بلکو لا ف قوونه کالا بلکې د دی د وچ نهپېږې مګر لک ق مخلهفین دړهې شنګي رو پېړ سوته دباني چاونهسط دونه ا قو زرده چه بلله بشیطه سیو قومتا اختره بشیطه سیو قومتا زتیک ده حال تب امستا سیمان معلوم شید اولی باسن شدید چه خاوند جنگ سخبئی مراد ددن یا فارس و د روم جنگون دي یا اکرمو ای حوازن قبیلان او سقیف قبیل دان یعنی غزو حنین تی مراد دیں إلَاقَ وَمِنَ الَّذِينَ أَسْنَدُوا جَنگ سخت دي تاسو به جنگ کوي د دې اوسره او يسلمون او يسلمون او يسلمون تر دې پوره او یسلمون تر دې پوره چې دی وغاله کې دي جزیه تا یعنی جنگ وکوي او یسلمون یا به دی وغاله کې دي جزیه تا یو باندې دا څا کارتوي يا جانبا kawa e da di usara au muslimon ila ay muslimo tarde pore jodi musliman shi kadio tabidari pain tupiyo kata so tabidari okda no darba khelna ta sajar haista au kamawde da ta sona ka changa chawde dil hoy papah hodi beke mazab dar ke ta ustaaz aap نو ګړګडानو د شلانو بچو حکومیربا الله نهسته پڑھنو تک څنګه سيا نه په پڑھانو باندې څنګه سيا نه په مریضانو څنګه سيا چا چتا بيداري د الله رسول د الله داخل باکی دلارا بغونو ته چ بهږيبا لان دغین انهار څوک چ واوڑې د نو عذاب ور کې دلارا عذابن الیم عذاب دردناک لقد رضى الله لقد رضی اوبیا خیر زه اخور کنا ابو جندل خرائی کیا بات ہے ابو نذیر زید اللہ قد رضی الله عن المؤمنین پتا کہ سارا راضی د مؤمنان ہونا خوشال ش اللہ تحت الشجره کرای چ بیعت کا ول فالمما في قلوبهم نو معلوم کلا غجد دیو پڑھونکو نو راول کلا ابن ان په دیو باندې الله دا مومنان نو خوشاله ده چې د کیر دونه لاه نستا سره بیا یاد کړي دا, دا کیر دونه بلکال باندې فاروق اعظم یې چر دالره کوي زه کداسه نه چې د خلقو د بتخانه او د خلقو یو درگاه د شرکیو درگاه تر جوړانې شي موندا یې لره کړه ځاڅو نن لره کړه نه د عبد الله بن عمر وای خو صحابه او د تصرہ توجه نه ور کولا او بل کال باندې چلاړو نو هغه ونه را کومه ونه چې نبی আলাইه السلام دا غلاندي بیا تا غسته و یعنی صحابه بد دې خبرونه لک په شاد زید د سرات له چې داګه زرهاده شرک او د بي دي نه جوړانه لقد رضي الله عن المؤمنين از يو با يونك تحت الشجره يزید ابن ابي عبید و ما سلمت ویلا على اي شيء رسول الله يوم الحديبيه تاسو نبی رسول الله سره په سبعات کړه او اگر یا علا الموت منگ پو مرگ بانی. نا دا مرگ بیعاتو. ایجی بایونک تحت الشجران کر ایچ بیعات کولاستا سرا لاند دو ندکی کرنا نم علوم کلنا آغا چد دیو پڑونو کیو نراولی گل لائی پینان پا دیو اون فتحا قریمام پو بدلا کیو ارکڑ دیو تا فتحا نزدی بس دون زر فتحا اللہ ورکڑا چ په ور کار باندې عمره تل قزا او شان رباني ته ګورا چې بس قريشه مکاو التا د مسلمانان یو ډلا وا خو ذا قبيله د اغوي سره غدر وک نو د کفارو ذ طرف نشو الصلحه غوي ما تکړه چې کړه الصلحه غوي ما تکړه بس الله رب العزت د خپل حبيب په زرگی کې واښ ولا او, دا فتح تیارے و شروع. او فتح د مکه تیارې وشو او فتح د مکه چې کله وشوالا بدجوق درجوق و مسلمانان راتلو په اسماء اسلام کې ور داخله دي پانزل سکینتانی واسابم فتح القریب او ابو بدر کې ور کلن دی او ته فثانه دیو جنا د مسلمانانو د خپل امیر مسلمانان با د خپل مشر خبره مني اگر که په ظاهر کې اگا دیرا غلط اخکاری اگا دیرا ده کمزوری مظاہرائی تو پا دیزئی که ده سلح ده خدیبیز هنگ ده پار ده مخته د ده ده مسلمانانو ده پارا یولویا يولوی سبق د مسلمانانو ده ومگانیما کسیرطا ومگانیما کسیرطا او گانیمتونا دیر دیر گانیمتونا د خیبر غنیمتونه نور غنیمتونه یا خو زونه اچ اخلی باغیلره او د الله زور وره حکمتونه وا ده کرد الله ساسره د غنیمتونه ډیر تا خو زونه اچ اخلی بتا سوغیلره ټول غنیمتونه مراد دي جميع علما غانې وی الیوم تر قیامت پورې تمام غنیمتونه مسلمانان واخلی او دغه جو سرنامه وعدكم الله مغانم كثيرة وعد كذلك الله استصره د غنیمتو نوړ لکه حنين کې څو غنیمتو نو وایستو تا خو زونه چاخلي باغيلارا نو کوي تروار سره فاجل لكم هذه فتروار سره درکلتاستا هازی دا دا غنیمتون ای دا خیبر درلا پیڈوانس کی درکلو وکفائی دیناسی انکوم د اکرالا سنا دخلکولاستا سنا ولی تکون آیتا للمؤمنین بیا پارچشین خدا مومنانو دا پارا ویهدی اکوم سراطم مستقیمان او خیتاستا سملارام او نور غنیمتون دي لم تقدروا علیا شلا قدرت نده حسل کرتا سپا غیمانی آ غنیمتون مراد دی چداور فاروق عثمان بن نوران په وخت کې شاه موروم چې کله فتحه شو چې قد قدرت هم نه ده حاصل کړې په غیبانه وس قد حط الله و بها احاطه کړد الله په غیبانه هغه ملاذرن درکې او ده لا فار یو سيز باندې قدرت وانه دا په داسې وخت کې الله دا د پېشن ګویا نه کوي چې صحابه کرام ډېر په عجیب حالات کې دي خدا الله په خبره باندې یقین نه چاودا سی وکي ولو قاتلكم الذين كفروا او که جنگ کړي تاسو سره کسانو چې کفر وکړي نو ګرځوري به تاسو ته شګانې دیاو دینه مونږه ځان نه پارا څو دو سننده دي دا طریقه د الله هغه دا چې ترشه دا, دا, دا په خوا ته بیان مو می طریقې د الله د بدلیدل وهو الذي اكفى يديهما لكم دل هغه زته په نکړه سناده دی ولستا سنا او استاد ولاسو نه به په دېونه به پتنه ماکا تا په میاند مکه خار کې دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل د پارالل پارا د جبل تنعیم د طرف نه د سبا په مانځک را کو اتیا که سان دیه او بیا که سان دی نبی علیہ السلام په نبی ته ویلا چې کسان نبی علیہ السلام صحابه ته اشاره وکړه هغه ته چا پیرش وای نیو چوی نیوال سترګه ټیګه ټیګه یاوله یې یا نبی علیہ السلام یې پرې دی چې زې نه باندې کړه لاسونه سنا استا سولا سره یې باندې کړه دیونه یې نور زار حرم من باندې ان اسفر پس دا دینا ان شاء الله غالب کړی وای تا سو په دیوبانه او دی الله پاتہ سوامل کوي لیدونکو دا کسان نه چې کفر کړي بند کړی د خلق د مسجد حرام نه اول حدی امعقوا او قرباني بند کړی شېدا تړلې شېدا خدیبیہ کې قربانای د کشان ولاړې صحابه به ای د الله رسول سره څنګه دل لیتا نگو ریسو نگا لیتی دا او قربانی ماکو فان بند اکڑی شوی دی این ابلوغا داچ ورسی زید حلالیتا یا اللہ نوار زیبی ولنا اجازا خپل نبی لولنوار کے اللہ ایپا مکہ کے بے دست مسلمانانو سیگی د یو نو دا مسلمان او د غیر مسلمان با فرق نه نو نه په دې جنگ سره وا مسلمان تاګم ورسیږي مسلمان ته په درد ورسیږي دایمانه دا اده ولول الرجال المؤمنون او کنه سړي مؤمنان په مکه کې ونيسا او خزه مؤمنانه لم تعلموا تاسبنه په جنې اگو يلرا انت توهم چې په مال بکاي او لرا نوoverline چې تاسو منهم دونه مارته ملامت یا مارته شدت سختي یا مارته ګنا یا مارته خفدان مسلمانان سړی او مسلمانانه خزرې تاسو یې په جنا نه هغه نو پږمانو کې بشای زکه مسلمان بستا د لاس لاړ شي یا لانه ولې ودا سي کای به غیر علمین به د علم ما به د بستا سونه دا سي وشه نو کدان نه و الله بتا صلی اجازه در کړي وي چې ورځې په مسلمان دون شان ده لیوخل الله فی رحمتی له پاروچ داخل کې الله په پخله مهرباني هغه چل راځي وادي لو تزيلو لو تزيلو کجدا شي وه دا کفار د مؤمنانو نا کچري له دې شي دا کفار د مؤمنانو نا عذاب اور کله ومغه کسان ته چې کفر کړي د دېونه عذابن الیم عذاب دردناک از جعل اللہزین في فی قلوبیم کلا دا علیت دا عذاب دے کلا چو گرزو کافرانو پکفر اڑنو کے الحمیت حمیت الجاہلیان ننگ ننگ دا جاہلیت راولے گا اللہ اقبلیت منان لر پکفر رسول بانے او کمومینانو بانے او لازم اکلا دا دیو سرا کلمت تقوان کلا کہ اکلا دا دیو سرا لازم اکلا دا دیو سرا کلمت تقوان کلمت تقوان دیو پر الله کلمہ د تقوا په وسکړه وکانو وکانو حق بها ود ډېر لایق ده غي حق بها سمانو سره کوي تاسو ود ډېر لایق ده غي ود ډېر حقدار ده غي واهلا ود ډېر حقدار ده غي او لایق ده دا غي ده حقدار مو ده وکان الله او دی الله په هر وسيز باندې ایلم والا لقد صدق الله پتہ کې سرارشت نه کړي دایې د فدوام چې نبی رسول الله چې خوب لیدره او چې مونږه کمځای کې تیریو چرته تیریو عمرې لته ليو څوک سر خړای څوک سر کټکای مود الله محبوب استا خوب خوښتيانه شو وایول رښتیا نه شو لقد الله پتاګه سره رشتینه کړدې الله د پر رسول خوف حق باندې خوب د خپل نبی الله رشتینه کړې لا تطرلون للمسجد الحرام خامخا داخلهږي با مسجد حرام تا ان شاء الله منه اذا شاء الله کله چې وقړي الله په امر باندې سکال لا نړې کاله بلان سي کاله لاړل عمره تل قضا دیر پشانه او شوکت بانی صحابه اکرام یا واپس اللہ پروغرا وستل محلقین روحسکم و مقصرین خراوئی با زینی اقبل سرون لراو کٹکوئی باو محلقین روحسکم و مقصرین معلوم اداسوا چې دا عمری پا دوران کې د حج په دوران کې غورا چشده رو روائی سر خریل سر خریل نبي عليه السلام انته رحم الله المحلقين الله څو چې خړای په رحم وکا نو ایل مقصرین یا رسول الله نبی عليه السلام رحم الله المحلقين بیا ایل مقصرین یا رسول الله نبی عليه السلام ایل ذو مقصرین دیم شینو نو معلومه ده شات هر خر، سر خریل عمره کې کې دا ډېر به دی کټا استا کټا محللین روسکم ومقصرین وایا خبره تا کومه زمونږ اباځه رونه صاحب کار کوي حالت چلار شي وسپرون وخت ورس یو کس راغره ماته يدل تل شو کس د سر ته خره نه کټکړی دی خراوله ده دقشان راگه نه ده و ایمانه سره یر شوی دی نو توبه توبه توبه دونا خبخان چه مسلمان دونا زن و ده اللہ بنی آدمه و شواورا ده ده سونا سونا در سونا سونا گناهون سرزد شو احرام که و سپوری ده ده احرام نو نه نده زکا پا سر خراو رو بانی اتمام دا احرام رازی سر دی او خراو سر دی کٹکا اوست چی کمالی باس احرام نتا ختم شي سر دی نده کٹکڑه سر دی نده خروله احرام چرته ختم شو اوس گندل جامع پا دمانی گندل جامعی واقع استالا دم پا لازم شا اللہ سونه سونه گناه هنا سونه سونه احرام سون محضورات دی او چیو انسان واپس را غلی اگه طول محضورات ټول طول ممنوعات اگه با سرزت زن ځان شوی زان اگار که زانی لو خڑا که بلا واو رای مسلمانان واو رای وای مسلمانانو دا بعضی خلق التلال شی التسگن کپان پاگا صفا وانی مروع بانی ولالی او سره اکه انچه غیستی ده شی ده شیسته ورطنیز دیگی کلچه ویزا ایلکہ دا قصر دے شرعی قصر تا سوگو رہے ابن ماہ ابن باز ما شاءاللہ و مجموعہ اللجنا فنیبانی ماہ تحفت الحرم کې ما شاءاللہ پورا یا تنبیح لکاللہ مسلمانان بس یہ دو اختوالی ویدہ قصر ہو شو او دا اگن روپے والی بس اگم و ایمارزا چر تبا نایانو پسیت او نور دا خود اقبل نازو دن آخری اغای اختخو لرکیم نکنن اجیز سیب دے سیڈ سیب دے کنن زمانگ دا دا دا, دا, دا, دا دیز یعنی چی دا تلی مزدوره الله دی پا خوشحالای بانی راوالی اواللہ دی پا دی احکاماتو بانی هم پویا کی دیو سو چل کئی چې اولنیس کس راشی عمری لہ ندیو ورد آئی خام خواب اوستو سر کٹ کئی آ غریب کٹا کئی اوای چې بیا بل دا ضرورت نشتے بیا بل سره تر ازي راځي نو ضرورت نشته بیا акча ور سره کوي را مروا باندې اول انیک اسلارشه نو د خام خوای سرباته کټکه وردا چا ویری چاول بده سکه یو بیا بده نه کوي خراول په هر زل به تر دی کټکول د اجازه سته کټکوري هم شي او کټکول یو خبره تکومه غوري ټول سربه کټکه سربه کټکه را کوي ان شاء الله امینین محللیکن روسکم و مقصرین زنانی دا غسر صنعت ساته چون چونټه او وونه سي پپلا ای نایانو لا مولا نایانو لا مموزا ماشک مله غینا لګونته کې څو والا ټول سربا دا چونټه مضبوطه وونه سي نو غټول ټول استه به اخر کې چسونه دین و غبته وایلي څو <تصفيق> اسانه ترتیب دي شريعت کې څه ممنوعات خونځسته شريعت کې څه ګرانوالې خونځسته محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين خروې به زينې پر سرونه او زينې به کټکوي لا تخافون نه وېرې غه فالم ما لم تعلمو فالم ما لم تعلمو دیو معلومه کلام اغصم فالم ما دیو معلومه کلام عالم تعلم مرګره ما ته مریسبه لوی جنجالو کوز نسل بیا سره یو چته بوډای راوستیو په والی جو آغا وس د اوس موځي چې زړه د سر هیڅ ته ورلګون د کډا کوم آغا اترو نه جب هم بدلو واجب وې په سبل بل څه ویل او دا لا سونه د سینی مورې و چې الله دې پتا د دې چې تماره اوس سر نه اختلره کې ما کو نن غاره زین دې چې زین دې سليماني چې پاکه غدې وبدينه خرابولو ارغه له ابي څه شو ابي سوند نه استا دا یا اللہ دے غرک نکڑک دات سے ټولو خرول نو یل چسر با خرولی خرول واری فعالم مالم تعلمو فجعالم ان دون زلک عجیبا یا عجیبا عجیبا خلقی ایو ازد دن یو زنانا دا عربانا ازد بیتو الخلات چرتانا و تا رنگ را غل دنو عربانی مشکولی او څنګه فښتنه ورته اڑم شه چې ته وزیرستانه به وکښو کوس درزه جوړه ده و ته وزه ته په په د دې ځکه ته قران و سروخري و ته زستا چارمن باسم یا الله خیر کې داسه فساد ده و ده ته دا چې الله چې دا په قران واید نه کنه عربي ویله غریبي راکاګل واجب راکاګلو لومون ماي څلېخ کولې دا غو مشغلاو هم لا بیا ان شاء الله وامنين محلقين رؤسكم ومقصرين ان شاء الله عجيبه جي خلق به هوا يو سرور په ززمږه کور والا ترار سي دل چې تووله د امق پټه ته الله په کور کې مخ پټه الله دې غار کک غار کې دا ز مریانا چې خدای واسطه پوجا به نه پوي راکاګل جوړ شو اوسمه سرمن وباسي څنګه چل ورکای په دې کې الله شان تا ګورال ته ماشاءالله غا څه یې ورته شولته چې ورته وای د زنانو خپلای نه غا راورسه دا هغه ته پتهونه چې داج ز په اشاره کړل دا اغه ته تاسو روغی له ونهي بیا ګر پوهه چې دا خدایم تبانه کړي ته تاسو ته چا ویلي چې په حرام کې مخ پټول حرام دی په زرګاو کې وزن نه نبا په حرام مخ پټاي او دا دی وژنا چې ټول کلم کلا ټول دنیا باندې دا تسلیم کړي چې بس په حرام کې به مخ نه پټي اورا کائږي جوړ شو نه زستا شرمني ستلې وای کنه څه تر هغه پر دې پاتہ تاسره کېدلې وه هو الزی ارسل رسوله به الهد او دین الحق فالم ما لم تعلم دون نه په هکې په حرم کې سړی رازړ وچ وچې چې د سې دی ربا او پر زرګا ودي استای و خپل په الله عرب و ماشاءاللہ دیر زبردستا متواگان دی غریبانان داخل واضح پاتی شوی ایس نکی گی بستی اوتا وایا جو بل براغ علی بلتا وایا جو بل براغ علی غلطی بکی فعلم ما مالم تا علمو نمالو مکر دیو اولا دویم ادا چالتا دو د مذہبون دیل خلق بای که دیش چپبل کی, کی فعلم ما مالم تا علمو نمالو مکر فعلما معلوم معلومه کرام اغا سلرا چتا لم تعلم فعلم معلوم الله تعلمه کړه والله اغا چتاسته اده علم نو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا و اي گردش ولاد خدا من دون ذلك فجالمن دون ذلك وای ګرز ولاد دی قاده دینا فتحن از دی فتحن از دی معنا د خبر فتحا یا فتح د مکی دو کار پسو شنو هو الذی د الله غزا د رسولو چرا وای له کف رسول پدی بیر خدا پیدایت باندې او پدی نه حق باندې لیو زهرا هو ال دین کل نه لپاره چقالب کدا پټول دینونو باندې طوله دینونه باندې دا غالب کې او کفاب الله سیدا او کفیده الله غوا صده هزاران داما دام دام و دانه است ای خدا صده هزاران داما و دانه است ای خدا ما چون مرغان حری سب نوا الله کا زرد دانی دامونه ما چل چلسی او زه حریس مارغه د شهریس بے نوا حاریس مارغه یې مرابا خورابا پته دامنو کې ربا کبه زمان رسته کوي زکه ګره هزاران دامه با شد هر قدم درت با مان ماین با شد هي چګم چې ته زما مارګره ربا زما بیا څنګه مون نه نسترې نو زکه وای لیظهره هو علی الدین ظاهر ای با پدینو نو ټول باندې کله زاهر ظاہر شوه کله غالب شوه یا غالب شوه په زمانہ د عمر کې یا با غالب شوه په زمانہ د اساره صلوات و سلام کې وکفى بالله الشهیدا او کافی لله गवा محمد رسول الله صلی الله علیه محمد صلی الله علیه وسلم والذین معه اا کسان چه ده نبی علیہ السلام مرگری دي محمد رسول الله محمد صلی اللہ عليه وسلم او اا کسان چه ده نبی مرگری دی دا مقام د صحابه او اشید داوال کفار سخدی پا کافران و بانی نرمز رحماء و نرم بای پپلا پس کې ترهم تبوین دیو نرا رکع سجدہ رکوکاون کې سجدا کومونکي لټای و فضل مین الله دلانا اور زامن تیاد الله سیما هم سیما هم په وجوهه هم نخید دیو تمه خونو دیو باندې مین اثر سجود دا اثر د سې دوو باندې دیو باندې وا اثر د اسر د سدو به نور حق ظاهر بو اندر وله نیک وین باشی اگر اهله دله دی الله علیه تعالی یو نور ده یو نور اللهی خد ده هر سوک پنه پویږي الله والا د الله والا نور پیژني فی وجوه من اثر سجود باز خلکا داغ تورا تورا نه خدلتا تورا پټه چی پدیږي هغه خلق مراد کای اچدا نبره هغه نه خچله چاپه تندې جوبسته ور دی سیما هم فوجه من اثر السجود قال ما چاکل کلا د بدبخته پتند کی امی مراد هغه تور تنده تور داغ نه ده زکه دا تور داغ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتند کی نو اګه نه زیات سجده واره سوکا شته په دنیا کې وای داتور تنده د ابو بکر په خسته تند کې ناو داتور داغ دوه ماری فاروق په تند کې ناو دادا حیدر کرار په تند کې هم علامات د دیو د په مخونو اثر د سې دوه بوي دایو روحاني اثر دے استرګوانه نه ښا یو باطنی یو کیفیت ته چلاده چا پاګه چهره کې پیدا کړې ذلک مسلوم فی تورات دا مثال دی د یو دی په تورات کې او مثال دی د یو دی په انجیل کې کزرعن مرهم کزرایو دیو په یو یو فصل له اخرجت او چروا باسه یو پلته غلرا فازرہو نو کلک کیا گئی لرا فستغ لزا نو غټ کیا گئی لرا غٹ شیاغا فستوالا سوقی نو ادریگی پپلو پندو یوجب جب زرنا تاجب کیا چھئے زمیدار لرا لیا گئی زبی ملک فار نو دادونک قر فصل نو انجام عاقبت آقبت شي چھو سکے گی باپ دے بانے نو زمیداران شکل آده دی زمیدار دا فصل نور زمیداران او گوری نوائی و فصل سونا پتا رکھائی دے دقشان الله اے دیو مثال صحابہ کرام او دنبی علیہ السلام مثال دا سی دے یہ او تیغ را گو تو فصل لے عبد الله عبداللہ الله ترین محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام تیغ کلک شا پچا باندی پا بوبکر باندی نو زبردستا غٹ شا او دا تیغ غٹ شا پچا باندی فاروق اعظم باندی نو برابر ادریت پا خپلا پندی پا عثمان زنورین نو پدس دراجہ چبل زمیدار کافر پی خپا لچا پواجا باندی وایا لخیدر کررار پواجا لیوی زبیهم الکفار اوش دا فصل پدسی انداشا او دا دینی پتے پدسی انداشا دا دینی پتے دا دینی فصل دے دسی ترکی اوکڑا دے گلشن اوش دسی ترکی اوکڑا لیا گے زبی ملکوفار چگو شکے گے با پدے بانے کا فیران ہر بے دن با پدے بانے اس کو سورجی دا گا واجدہ صحابہ کرام او د دین په ترقۍ سوخه پکۍ وېدايات ورتور سه ليغيز بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعد كره والله دا کسانو سره چې مانوالو عامل الصالحات اونې کملونه کړي منهم د دیونا صحابه صحابه اگر چې په مینس کې څتر شوي بس هغه نه با مسلمان خپل جبام هم اغه د تذکرونو مسلمان با خپل قلم هم ساتي آئے داري، آئے داري، آئے داري، آئے داري، بس رضى الله عنهم ورضوانو اغه اغه فصل ده زبردسته فصل لې مبارک فصل لے طرقی والا فصل لے کامیابی والا فصل لے پاگی بانی مسلمان خوش علیگی غیر دینبا پی خپکی باز زمان با انداقی دئی رضی الله عنہم و رضو عنہم زکر نبی یلیو اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرزا خدا یا نویرے گئی زمان صحابہ پبارکی یزل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماویہ تے ہیو خطر آ خط گئے اپ دے خط کے حضرت ماویہ لی کلو حضرت علی والمرتضٰی تے چالی علی وہ علی تے نہ زدنبی علیہ السلام خیمہ نبی پس کر گئی کہما او تے نہ گوری زکات وحیدری کررار ورطو واپس خط کیولی کردو نو کم صحابی دے شداغیو یو فضائل تلاتے جو زیبا پسینو ویالورتو ایچتن ماتا نگو ری یا ماویت ماتا نگو محمد محمد ابن اخی و سحری و حمزت سید و شہدہ محمد صلی الله علیه وسلم زما رور ده زما اس کرم ده زما رورم ده حضرت حمزه سید الشہداء زما تر ده وا جعفر الضی یصہی و یمسی یثیرو ملائکۃ ابن و اخی آغا حضرت جعفر چې سهار او بیګاد ملائکو سره الوزی تنه ګور آغا زما رور ده وَبِنتُ مُحَمَّدٍ وَبِنتُ مُحَمَّدٍ سُقْنَا وَعَرَشِ مُشَرَّبٌ لَحْمُهَا بِدَمِي وَلَحْمِي اذا نبی علیه السلام اغا بچائی فاطمه لفتی جگر داغی تنگواری اغا زما سکنا وعرشی زما مین داغی دوین دا سر یوزه شوی وَسَبْتَا أَحْمَدًا أَبْنَا يَمِنْهَا فَمَنْ له لَهُ سَحْمُنْكَ سَحْ از نبی علیہ السلام هغه بچی حسن او حسین سره فاطمه نبی هغه زما بچی دي نو زما په دین کې زما په شان باندې حساب ته چا حصہ پیدا شیدل سي نو اخر کې وای سبق تکم ال الاسلام ترن صغیرن ما بلت او انا فلم زي اسلام ته 파راځي کې رسیدل ام په وخت کې چما شومما بلوغت نوم رسے دلے اما دا کلمہ ویل دا چلا الہ الا اللہ بل ترطا دا حضرت ماوی فضائل چرالل دولا سغب پیش کرلل بے ترطا چالیس اکتالیس فضائل دا چا پیش کرلشو حضرت حیدر اکرار پیش کرلشو اسی میں خبر ادا کولے رونو چکه یو طرف ته د صحابي غفزایل مخه تکین وسېلاب دی او که د بل صحابي فزایل مخه تکین وسېلاب دی کم کم پسې به مونږ ورزو دیوځنه زمایي ځپمنو مسلمان آګه دی چې دا غې د خپل اپس د جنگونو نه بزان په ډړه ساتي عجبا به وې جنما جیبا هغه طرف ته حضرت علي لشکره دی به طرف ته ماوی لشکره دی چې د مازه ټیم شي چه دوڑای تیمشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نحو لغ کرو ایرازه چیزو نماویا لگنر دیر زبر دستا ده حالتا دوڑای ہوئی نبیا چکل دمان زٹیمشی ویرازه حیدار کررار پسی کو کیا بات ہے میا ماشاءاللہ منزون او دوڑا اخلاقشی بیا وخیجی من بسوگایو پا دیکی بدر یا در منافع اگر خو سلامت بر کنارس اگر خو سلامت بر کنارس جعفر زما د تر زیا ده چې ملایکو سره الویزې دا هغه موتا ته غځوي موتا ته اشاره ده غځوي موته کې نبی رسول الله صلوات و سلام کړه چې دا لخرې رواناو علاوه ترته دوو دو لاک کا سان دی او دیو 3000 کا سان دی نبی رسول الله یې اول بزې زید و جھنڈا دغه پلاس کی کده د دنیا نه لاړو جھنڈا و د جعفر تیار پلاس کی کده د دنیا نه لاړو بیا عبدالله ابن رواحی او کده د دنیا نه لاړو بیا مسلمانانو خپل خپل خړه وای کرا چې وراله زید رضی الله تعالی ان خو د دنیا نه فلک سات کې جنگی ده جنگی ده د دنیا نه لاړو جعفر تیار جھنڈه اوچه تکړه کاف ایران او دی په سختۍ سره وم لړۍ کولا مقابله کولا نو هرې اچه توجه جعفر تیار تشو او ولنه بي عليه السلام ډير قریب دی او ول هغه بهادر د بهادرانو دی دي چې ته ته سول عرب د عرب ازمره د عرب او ګډ ګډ جعفر رضی الله تعالی او جنډه دا رانل د یو لاسه پریک جافر رضی الله تعالی او په الله سبحانه واسطه هرې الله سم پریک هر جافر رضی الله تعالی مونډانو سره اللاس دا لاسونه دا سیکړه په سینې سره جنداونی ولا او دا سره حقته شو ماوي په د باندې د هر طرف رانل هر جافر رضی الله تعالی ان وې اي شهيد دیو جنا چیکل دوار د مټه لاړلې نره بز الجلال دنه وزري ورکللي او محبوب عالم صلى الله عليه وسلم یې چې جعفر یې تیار ده جعفر د ملایکو سره الویزې وای اړه آل جعفر د زمان هی هی او کله چې ده روانو نو یې تدا یې یا حبزا الجنه یا حبزا الجنه واقترابها طيبتن و باردن شرابها وا سونا قره جنت ده و دا دن اس دیوال ما تا سونا قریب مخصوشی گی و سونا یخیو بدی وروم رومو وروم رومو وروم رومو قدنا عذابها کافرتا رومیان رومیان دا عذاب بالکل قریب را مږ نه لې دي دنا س پېبار دین دی پېوار ولی پروا ساو ی ازلا قې توه ما بندې وا جا لازم ظم دی چې کله میلا شما نو دا سر را بېله ظم دی چې پرې به پهې اوباسمما دا ویل او مخپړه دلاړو یو لاې موله بلله س موبیله. او خپل مونډانو سره الله تعالی وځره ورکړي دا د جعفر ته تیار خصوصیتو عبد الله ابن رواحه رسته دي درې اورا ځنه څه کلی نه دي یو لږه خې پټه ورته ميلو شوه ده لخت رط شوه ده سزا لګملابه سم کم پریکې جاڼډه د مسلمانانو کو پرې ووتو شوالا سور ورده سور میدان ده هر جعفر او حضرت عبد الله ابن رواحه څورېګه س سم کما ودا وخرما بیا زه راته وای چې واځړه واځړه کی امدار آلا چډېر څه حالات دي مزه بیا پرړه ته پک پلوای څو اشاره ویلي ورته چا عبد الله استاد ملتمدا اگر ټول د الله په لاره کې صدقه ولا مانو فزر کې ولوالا دا اگر ټول خیراتي دی بیا نو هغه ټول ټولې طلاقې بیا زړګي توې زړګي کوځيګا کپو فخای او کپنا فخای سبب د نبی علی السلام سره ملګری دیلې دوه مرګری میرا لاړو ستو شي انتظار کوي بس ورآ گئے هغه لاړو څه شي پرن ختم دا ها جعفر ای تيار رضی الله تعالی نو ما خبر ادا کولا چې صحابه په پرمیان کې تو تو می کرام شي نو هغه تو تو می می زمانه هروان په وینسوک په یګوای الله زمنا چټي مو هر بڑے باد ليغيز بهيمل كفار وعد الله بالذين امنوا وعد الله د دا هغه کسانو سره چې مانې راوړې عملونه کړې دي نهوم دديو نه مغفرت اند مغفرت واجرن عظيم او دا اجر لوی ان تعالی